Залишився я живий і пішов знову до свого загону, бо облії раптом потемніли, і чорні хмари насунулись на наш радянський берег, а, простіше кажучи, почався наступ денікінських армій на Москву. Наші загони Червоної армії відходили на північ. Буржуазія в містах мало дзвонів не порозбивала з радості й молебнів, Година була підходяща, і ми знали, що помилування не буде. Всю Росію повернуть генерали на царську в'язницю. Я знайшов мого Адаменка на фронті. Він командував красивим полком, і в його полку не було двох однаково задягнених бійців. Зустріч наша була невесела, і довго ми думали, що нам робити. А потім... Порадилися, де слід було, забрали з полку потрібних донбасівських людей, та й пішли за даменком до денікінців у тил на наш курний і милий Донбас, на його балки й степи, і ми добре там походили. Скільки вугілля ми не дали деніківським паровозам, заводом не дали лагодити машини й зброю. Ми партизанили цілим Донбасом, і кожне селище нас годувало, кожен завод нас ховав, кожна шахта нас знала. Сонце донбасівське гріло, боїв було чимало, і нам ставили різні пастки, ловили по всіх кутках, і нарешті довелося їм зняти з фронту Дроздовський офіцерський полк і кинути на нас. І тут трапився Третій бій Адамкенківської вигадки. Коли знаходиться у деяких хлопців невстояна кров, і їм хочеться писати різні оповідання про нашу громадянську війну, і вони пишуть перами й олівцями, як навіжені, вони бачать... Як ми, голі й босі, женемо озброєні армії ворогів, як офіцерські полки кидають зброю й просять пардону тільки через те, що так хочеться молодому писунові. А нам, що куштували тієї водички, щемить серце, хочеться лаятись нам досадно, бо таких ворогів не слави і побороти. Нам же не з неба Щастя летіло. Ми його важко і трудно здобували. І офіцерські полки з очаю билися криваво і як годиться. І тим більша честь нашим бійцям, що вони били такого завзятого ворога, що вони перемогли таку силу ворогів. Офіцерський Дроздовський полк був у повній формі. Там полковники були завзводних. А капітани й поручики билися як прості солдати. Командував ними Донський Хорунжий, що за рік зробився генералом. Коли прислали на нас той полк, значить, ми добре їм дошкулили. І, потерпаючи перед таким ворогом, ми тішилися, що здібності наші відзначено. На нас вийшла краща ворожа частина. Ми за Даменком дві ночі сиділи в сельоній шахті, радилися, сперечалися і вираховували. В Адаменка був гострий розум. План того бою цілком постав у його голові я лише коригував і переводив на практичні рейки. Дроздовський полк тим часом мацав місцевість, до них ходила різна тамошня наволоч з усіх кутків збиралися. Відомості і наші люди ходили до них виказувати і плутати карти. У їхньому штабі кипіла робота. Вони спробували навіть загравати з робітництвом. Це були не ті офіцери, що пиячили по тилах та спекулювали та підривали їхній фронт. Це був бойовий полк фанатиків монархізму, оскаженілі захисники капіталізму. Вони пиячили так, щоб цього не бачило населення. Вони нищили наших товаришів таємно та без галасу. Вони удавали з себе овець та були вовками і по своєму вміли служити своєму чорному класові.